Hallå där, Poddengänget. Trevligt att sportchefen är tillbaka som regissör i vem där. Hörde att ni gjorde bort det totalt på Giro d'Arrachek, den gamle mittfältsgeneralen. Hur kunde ni inte kunna det? Nåväl, själv är jag född i Wandsworth, England. Är 1.88 lång och i min ungdoms och min ungdomskarriär startade i Millwall. Men efter ett år i Millwall var det dags att gå vidare. Tottenham stod på tur, endast 17 år gammal. Och 50 000 pund var kostnaden för mig Debuten gjorde jag I Tottenham då Mot Charlton Och 1-0 i vinst Raserade Millwall Var skönt att lämna <laughs> Oj, oj, oj Och fortsätt, tack det var allt. Alltså. Typ. Och med det där skrattet också. Han vet att det är helt omöjligt. Nej. Jag har, dessutom, ni kommer, jag kommer berätta att på den där så gav jag en ganska bra ledtråd som ni kommer att spänna. <laughs> Raserade. Raserade. Millvård. Ja. ja, ja. Det är, kör vi ja. vidare 8 Åtta poäng. <laughs> Nio matcher i Tottenham. Inget mål. Ett utlåningsår tillbaka till Millwall. Två matcher och ett mål. Så var det dags att röra sig ner till sydkusten. Southampton köpte mig för den hisklig summan av 200 000 pund. Att få spela med en elit var fantastiskt. Och jag har verkligen omtyckt i Southampton. Främst för mitt hårdförda spel. Antagligen. Men jag hjälpte klubben 1989 att undvika nedflyttning. Mitt spel imponerade på min gamla arbetsgivare Tottenham. Så att jag gick tillbaka dit 1992. Nu får ni lite år här. Då var Terry Venables coach. Där den Larvia summan 750 000 pund nämndes. 107 matcher, 9 mål vart i Southampton. Jag belönades även med spel under min tid i Southampton. Vänta nu, nu är du tillbaka till Southampton. Hur är är många matcher... Det var oklar då. Han gick till to Tottenham Men han så, gick så, till så tottenham. han gjorde i Southam. Nej. Ja. Men sen så avslutar man ändå visa hur många matcher 107 matcher och 9 mål vart i Southampton. Och då Det inkluderade när han var i Southam Att han vart urkött eh, mm. Jaha <laughs> Iber <clears throat> svårt mm. Mm. Nu vet man ju inte riktigt vilken klubb man spelar i Nej Nej <laughs> <I>, I... <laughs> Äh, men säg såhär, mm. 92 gick han till Tottenham mm. ja. Men innan det så gjorde han 109 matcher i Tottenham Ja, precis, på tre säsonger det fan Innan Premier League äh... ja. ja, kör vidare, vi har den inte Nej, sex poäng då Och då, då, när han var i Tottenham Det var en säsong den här säsongen i Tottenham 41 matcher och fyra mål När han gick dit 1992 <laughs> Och då Nu ska jag se Det var bara en säsong för att Liverpool Hade nämligen sett min potential och vem vill inte gå till den klubben? 2,5 miljon pund kostade jag. 115 matcher och 11 mål vart i Liverpool. Men sanningen att säga så var det väl mera för mina duster. Och med, med duster och allt. Och alla löpselar med mina viktproblem. Och mina viktproblem. Nej, jag läste fel. Förlåt, nu måste jag få bra med Är det där tvåan? Uh, nu ska jag se uh, 115 mars och 11 mål Vart i Liverpool Men sanningen att säga så var det väl mer mina duster Med allt och alla som var löp, som, som var löpsedlar uh, Som vart löpsedlar mm, <laughs> det. Ja. Mina viktproblem var ju välkända Och det vart jag hånad för Bland annat av Cantona som påtal detta Och då väckte jag ner kragen på han tröja Och det vart lite rörigt Lite fyllerkörning och annat smått och gott stort på Också på schemat men 1994 gjorde jag faktiskt en så det var inte bara elände. Mm. Fan, du säger jag... inte ens något. Aj, äh... Var det där sexan eller? Mm. Ja. Alltså kan man. Så ni märker, ja, ja, ja, kopplingen ja, ja, ja, är ju Liverpool-Tottenham. Ja, ja, jag svarar. Jörgen svarar. Ja, du, du tar sex alltså. Ja. Det är fan bra gjort. Satt den där, då ska jag. Ska vi gå sexan ska ändå vara okej. Okay. Ja men var hyfsat okej. Okay. Ändå gav du en skitbra led, tror på tian. Ja. Ja, sexan är svår. Fyra poäng. Ja men inte kan vi väl sluta här. Det här måste ni väl ha hört om. 1995 bröt jag käken på Peter Bärsli i en välg välgörenhetsmatch. Peter drog det till rätten men valde senare att dra tillbaka anmälan. 1996 lyckades man en att bryta två ben på Andy Cole i en reservloksmatch mot Manchester United. Men det var väl lugnt tyckte, tyckte alla. Om jag inte hade gått ut 2000 2010 och sagt Not clever, adding, but it was great. And, and that I didn't mean to break both of his legs, if I'm honest. I only meant to break one. En spelare i, en spelare i Crystal Palace Svensson smak helt enkelt. Det var en häftig tid i Liverpool och förra med en del av Roy Evans Spice Boys. Det vill säga spelarna Robbie Fowler, Jamie Redknapp och Steven McManaman bland annat. Men nämnde du är min spelare? Mm. Fan, det är tom. Jag har ett namn. Eller jag har ett utseende, har jag. Men frågan är om han... Är Nej, bara jag ett... drar en eh, chansning mm. på fyra. Ja, jag, jag är faktiskt tom. Två poäng. Mm. Jag borde ha mycket information nu. Sen var det av till West Ham Där det vart 56 matcher och tre mål Och många utvisningar såklart Men mest kända är väl att jag gjorde Patrick Viera Så arg under en match Att han spottade på mig och fick en avstängning på 6 matcher Och 30 000 pund i böter Crystal Palace och Swindon stod också på schemat Innan jag slutade med fotboll Landskampen, ja det vart en Mot Nigeria och den slutade i vinst Född 9 maj 1968 Och mitt smeknamn har jag fått efter en kanadensisk boxare Donovan Ruddock Och det kanske förklarar en del Ha, jag är det här. Jag kommer att tycka att jag är dålig som fan, alltså, men jag är helt tom. Alltså. Vad fan är det? Ja, Först när ni ståras. Alltså. Jag kan ju fortfarande inte. Och jag, som att jag hade på. Men inte ens när jag sa Donovan Raddock. Det är, Ruddock. Då är det ingen ingen klocka. Raddock. Det är ingen klocka som är. Raddock. Ja, jag jag jag är, jag är kvar i gissa. Men vad då? Det borde ju vara James Red. Vem är du redan sagt? Vem är jag? Nej, nej. Nej, jag får väl gissa. Nej, ja, men jag nej men jag ska inte larva mig det blir långt igen jag jag får lägga ner jag får bli inhållad Vem är, är det Neil Ruddock? Ja. ja, Vem fan är Neil Ruddock? Neil Racer Ruddock. raserade Will Willwall. Alltså, du är fan dum i huvudet. Ja, alltså svårare är svårt. fyra. Nej, Jason McIntyre, men jag var ja. inte men alltså, Jamie Redknapp som jag hade, den, var ju en, den, var ju, den måste ju ha varit rätt, alltså. Med Tottenham och Liverpool och allt. Men han då. har han lite tjock och så. Han har ju spelat där också. Men, men... fan, är Roddock. Neil Ruddock han var ju den mest urskälld... Han var ju den mest urskälld spelaren <laughs> För att vi värvade honom, han kom dit som ett jävla plus så. Men oh. seriöst, Eugen. Du är ju fan sjuk i huvudet. Jag vet hur Neil Ruddock är och... Jag vet inte att han har gjort något av de här grejerna som du har sagt Nej, alltså, du har grejen jag sa, Det är klart att man har spelet? talat som honom Men jag tror inte upp men... honom Så Alla att... de här grejerna, han var ju helt galen Det bästa på de här, tror det är tror jag 41 mål, matcher, fyra mål <laughs> ja. ja, undrar, men då kan, det, var... Det, var... <laughs> då kan det vara Jimmy Ruddock <laughs> <laughs> <Men> Jimmy <Jamie laughs> Ruddock måste ha gjort, måste ha gjort mer <laughs> ja, ja, ja, jag går vidare. Han var ju ska du så. Nej, det där är nästan en straffnall ja, Nej, nej, nej jag har sett bra. en minuspoäng på den här För den här Du säger hans namn Och de vet inte ens vem det är ja, det, Jag tycker nästan det är dåligt ja, men... Men, Hörja, så här är det Hardcore Liverpool supporter Utnämnd som Tidigt 90-tal, ja. ja då köper jag Men det är bara ja. du som gör det här Ja men sen tänkte jag kopplingen då med Tottenham Att han har ändå varit i Tottenham också Jo men vi ingen toppran support <skratt> här, <skratt> där <skratt> det. Raserade... Alltså tidigt 90-tal då <skratt> var med då Racer. Racer. Mill Racer Ruddock. Snutt på Warren Giri. Ja, jag Annars faktiskt du ju sagt lugnt. någonting det här var med, med Jarusik på, på ja, det här var med dem. Vi får se hur det går från andra. Men hade ju inte den här Annars Kommer det bli så att vi kommer att stå kvar och du kommer gå hjälp till det. Den här Neil Ruddock fanns han ens på på Wikipedia eller Google eller Ja, jag fanns ju mycket som att gå in. Det är ju, det är ja. därför jag tänkte att ni Svensson sätter sägarna, de alla de här historierna med PTB'sli och deras matcherna. Nej, de här ja, men det är ju en jävla helt extrem kontra. Det Ja, ja. ja. ja. herreje, de förstörde ju utledningen kväll här. Ja. <laughs> nu går vi går vidare.